Але ті люди не дають тобі спокою Ось бачиш, ми так гарно розговорилися нині Я гадав, що порушимо деякі важні справи Аж на раз той твій брат Ізидор Невже ж ті справи так само пильні, як і важні? Пильні? Ні Ну так побалакаємо колись другим разом Не бійся, не втечуть Кинули йому через поріг, виходячи на настрічу отця Ізидора Слава Ісусу Христу! вітався високий і грядний бородатий монах. «Слава навіки!» – відповіла графиня. «Мир дому сему і всім живучим в ньому, говорив далі той самий поважний м'який голос, доторкаючись не тільки людей, але здавалося усіх образів і всіх предметів, що були в залі. Ніби справді йшов до них з миром. Та незважаючи на те, граф Адоль говорив до себе в душі. «Чиста комедія, як на сцені, до чого воно подібне?» Доктор, декан, Хмелинський, отець Зидор. Ось яке товариство підібрала собі Христина, що тільки Війта і вчителя бракує. Не бійся, їх пустить у палату. Збочення демократичне. Демократичне збочення. І здвигнув раменами. Але в міру того, як отець Ізидор розбалакався, граф Адольф мусив зміняти свій суд про нього. Був це чоловік освічений, Начитаний, бувалий, знав навіть товариські форми і видержував їх. Граф Адольф не піймав його ні на одній похибці, а які в нього очі, такі глибокі, пронизливі, а разом із тим добрі очі, як на образах святих. І голос такий дивний, м'який лагідний, хоч певний рішучий, мужеський. «Так, отець Ізидор був, можна сказати, ідеалом мужицької краси, і то не нинішньої, а з часів минулих, коли ще водилися герої. І тепер він тільки монах. Носить чорну одіж і великий сталевий хрест на груди, а їздить простими саньми, насидженню з соломи. Так що від парадної брами до веранди за ним на снігу торчать стебла. Як дивно. Граф Адольф уявляв собі, що він теж такий монах і теж лишає солому за собою. Фу, смішно». Але добре, мав би з вірителями спокій. Та про це є ще час гадати, поки що треба триматися гостро. І він, як міг, так тримався цілий вечір. Але між доктором і отцем Ізедором виглядав дуже марно Ті оба говорили як з книжки, а Христина не зводила з них очей. Видно, що цілою душею сприяє їм, і що вирвати її з того товариства все одно, що пальму посадити десь на Сибіру. Годі починати боротьбу, як нема виглядів на побіду. Треба лишитися при Марійці. Але і вона не інша. Навіть подібна до Христини, як донька до мами, і, мабуть, подібної вдачі. До того Хмелинський. Ах, цей Хмелинський, коли б так йому, графові Адольфові, вдалося поставити на свої, моженитися з Марійкою і сісти в паньківцях, то перше, що він зробив би, було б звільнення Хмелинського – «Від Нового року можете собі шукати другого місця», – сказав би йому. «Ах, як радо сказав би! О-о-о, як він зиркає в сторону Марійки! Це неймовірне, неможливе!» І граф Адольф кашляв за кожним разом, як Хмелинський глянув на Марійку. А коли й це не помагало, то звертався до неї з якимись питаннями, здебільшого не цікавими, а навіть дивними, бо ніби відірваними від моменту. А Марійка, за кожним разом повертаючися до нього, казала, «Що, прошу, дядька?» Ах, як вона це казала, ніби ніж пхала в його груди. «Кітка, кіточка, котенятко!» Граф Адольф так був зайнятий тими гадками, що перестав брати участь у загальній розмові, що лише як почув слово «любов», зацікавився нею. Отець Ізедор говорив про любов. Це слово дуже дивно звучало в його устах. А це тим більше, що граф Адольф не чув, як на ту тему зійшла розмова. На мою гадку, говорив монах, правдивої християнської любові дуже мало на світі. І звідти наша біда, бо весь християнський світогляд построєний на любові. Вона для людей що сонце для рослин, а милосердя що роса. Сонце збіже і овочі дозрівають, а в любові добрі й гарні діла. Милостиня без любові дана це обида для ближнього твого. Вона його болить. І пес не радує йде до чоловіка, який не любить псів, і не радо хліб приймає з його рук. А люди що? Гадайте, вони не чують. Чи ви їх любите, і тому хочете добро творити, чи творите це добро от так собі про людське око? Для святого спокою.